Radiologos Logos, glasul inimitar. Vă găsit la o nouă emisiune știință și religie. Cazele dumneavoastră din această seară sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voinea. În această seară vom vorbi despre miezul controversei dintre știință și religie, teoria evoluționistă. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit! De ce Părinte Grigorie în miezul controversei dintre știință și religie se află teoria evoluționistă? În primul rând, pentru că pune în discuție chiar existența lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru că orice altă problemă o are în fundal și în final se întoarce la ea. Să luăm, de exemplu, problema existenței vieții pe alte planete. Inițial, nu are importanță dacă pe pământ, unde știm sigur că există, viața a fost făcută sau nu de Dumnezeu. Dar în final, se ajunge să se discute despre acest lucru Sau să luăm exemplul unei discuții filozofice despre sensul vieții Se poate începe discuția privind fenomenul viață Independent de cauză Dar finalmente se ajunge inevitabil aici Această poziție nodală a teoriei evoluționiste În orice discuție este numai părerea bisericii Sau este unanim acceptată? Susțin acest lucru nu numai oamenii bisericii, ci și oamenii de știință și cei care se ocupă cu filozofia științei. Un asemenea filozof contemporan apusean, Links, după ce a studiat atitudinea tinerilor din mai multe cunoscute universități americane, a formulat concluzia că, îl citez, cele mai multe cazuri de pierdere a credinței, se trag mai degrabă de la teoria evoluției decât de la altceva. Eficiența cu care această ipoteză, primită ca teorie, devastează sufletele, vine din faptul că în uriașa revoluție științifico-tehnică pe care o trăim, conceptul evoluționist se prezintă intelectualilor drept cheia cunoașterii când mă pregăteam să mă debarc, să zic așa, de pe nava științei, ca să mă îmbarc în corabia bisericii, profesorul meu din activitatea științifică de atunci mi-a atras atenția că a încerca astăzi să combați darvinismul este o provocare făcută întregii științe, pentru că nefiind el o știință experimentală, și-a căutat argumente în toate domeniile științifice Și teoria evoluționistă a fost primită în toate ramurile științifice Ca un fel de filozofie a științei îmbrățișată uneori și de oameni care nu se declară atei Dacă asta se manifestă ca un concept în filozofia științei Se poate totuși spune cum a ajuns aici venind despre știință? Sau dinspre filozofie Cei mai mulți asociază astăzi aceste idei Exclusiv cu științele naturii Unde, în sens restrâns, au formulări explicite Și ar zice că în perimetrul acestor științe au apărut Și au migrat apoi în celelalte compartimente ale gândirii umane Părintele Serafim Rose a surprins însă foarte bine ipostaza de ideologie a evoluționismului, a apărut mai întâi în afara științelor naturale când a scris Această teorie s-a dezvoltat în paralel cu mersul filozofiei moderne, începând de la Descartes, cu mult înainte de a fi existat vreo așa zisă dovadă științifică a ei. Așadar, Darwin era deja bolnav ideologic la data când a căutat și i s-a părut că a găsit, ca naturalist, argumente în favoarea evoluționismului. Grigorie, puteți spune ceva despre boala ideologică a lui Darwin? În copilărie, Darwin trebuie să fi primit o educație creștină și se pare că a fost un copil cât de cât credincios, din moment ce a urmat seminarul teologic și se pregătea pentru intrarea în clerul anglican. Ca orice tânăr studios, a intrat însă în contact și cu filozofia de sorginte de Cartiană și și-a pierdut puțina lui credință. A abandonat studiile teologice și s-a dedicat științelor naturale. A intrat așadar contaminat ideologic în acest domeniu al științelor și a căutat să aducă argumente pentru o idee preconcepută, nu a găsit mai întâi niște fapte Care să-l oblige apoi La imaginarea teoriei evoluționiste El doar a formulat-o mai coerent Și a exemplificat-o abil Făcând-o ademenitoare pentru oameni Care de asemenea se clătinau în credință Și care aveau o judecată mai puțin subtilă decât a lui Darwin a ajuns foarte ostil bisericii el a mers până acolo încât nu a mai ținut cont de nicio recomandare a bisericii și a înfruntat chiar morala creștină, căsătorindu-se cu o verișoară primară. A iubit-o mult, într-adevăr, și a ținut cont de sensibilitățile ei religioase, păstrând aproape două decenii însertar manuscrisele sale cu idei evoluționiste. Le-a publicat doar când risca să piardă prioritatea ideilor, odată ce și Wallace promova în cercurile oamenilor de știință, într-o formă mai vagă, idei asemănătoare. În ce privește originea omului din maimuță, numai în ultima parte a vieții a avut curajul să publice asemenea idei, deși le avea de mult timp. Cazul lui Darwin este unul izolat sau într-un fel asemănător au mai căzut și alți oameni în cursa pistelor false imaginate pe cale rațională? Cum spuneam și altădată, toți cei care s-au încredințat doar rații unii au putut rătăci cale. Darwin s-a inspirat în principal din lucrările unui necredincios, Maltus care neglijând pronia și legile divine, Propunea pentru oameni înlăturarea suprapopulării prin războaie de exterminare, de unde ideea darvinistă a luptei pentru existență în toată lumea vie. Și apoi ale unui intrus în știință, Lyle, un avocat care, contaminat de ideile mai vechi ale lui Hutton, s-a amestecat în geologie fără a avea cunoștințe de specialitate. Și cum de nu a greșit prin incompetență? A greșit, dar târziu i-au fost depistate greșelile. De exemplu, proeminentul geolog contemporan Shia îi atribă lui Lyle erori și scrie astăzi despre el. O mare parte a uniformismului lui Lyell, în mod special ideile lui despre identitatea cauzelor vechi și a celor moderne, despre gradualism, și constanța ratei schimbărilor au fost explicit refuzate de sursele moderne definitive, precum și de preponderența covârșitoare a dovezilor în favoarea faptului că, luate ca teorii substanțiale, ideile sale asupra acestor chestiuni erau pur și simplu greșite. Cu toate acestea, a formulat idei așa de originale și le-a susținut așa de avocățește, adică așa de persuasiv, încât i-a contaminat mai întâi pe geologii necredincioși, iar aceștia au conturat din interiorul geologiei doctrina care i-a câștigat apoi pe toți până de curând. Dar necredința în Dumnezeu i-ar putea face și dărea credința în știință, nu? Într-adevăr. Bine a stras acest semnal de alarmă. Mai recent, celebrul biolog neconformist care a fost Gould acuză că și Lyle se baza pe mici trucuri ca să-și întemeieze conceptul uniformist ca unica geologie adevărată. Părinte Grigorie, putem trage concluzia că mai întâi și-a făcut loc necredința la partizanii ideilor evoluționiste? Da. La cei care nu sunt din start necredincioși, contactul cu ele subminează mai întâi credința și abia apoi pot fi primite definitiv cu convingere de militant în favoarea lor. Citesc din nou pe părintele Serafin Rose. Evoluția nu le-ar fi trecut prin gând unor oameni care cred în Dumnezeul la care se închină creștinii ortodoxi. Cum deși a făcut teoria evoluționistă militanți așa de fervenți tocmai dintre oamenii deștepți? Pentru că mai ales aceștia ajung să se încreadă nelimitat în rațiunea lor după ce au obținut succese în alte demersuri raționale. Mai ales ei sunt receptivi la șoapta înșelătoare a vicleanului diavol. Numai ce poți tu înțelege este adevărat. Când au primit acest gând, iau de adevăr doar tot ce pot înțelege cu mintea lor închisă către Dumnezeu și pentru că doar Dumnezeu, prin glasul bisericii, le spune că s-ar putea înșela, i-au declarat război fățiși lui Dumnezeu, iar cu un asemenea adversar, lupta nu poate fi decât pe viață și pe moarte. De fapt, chiar viața și moartea lor se află în joc, fără ca ei să-și dea seama. Și de ce este, părinte, așa de ademenitoare teoria evoluționistă? Pentru că îl elimină pe Dumnezeu, de care asemenea oameni simt că nu mai au loc. Cu cât arhitectura a construcției mentale este mai complexă, cu cât edificiul este mai vast, cuprinzând cât mai mult din realitatea înconjurătoare, cu cât consecințele sunt mai spectaculoase, cu atât ideea este mai ispititoare. Iar teoria evoluționistă îndeplinește minunat toate aceste condiții. Este complicată suficient ca să fascineze mintea care o poate totuși descifra, se aplică de la atom până la univers și lasează pe om în locul lui Dumnezeu. Cum să nu omoare pe cei răniți de mândria satanei? Cum să nu bea cupa până la fund cei ce s-au îmbătat? Și chiar nu se pot dezmetici, părinte, niște oameni așa de dotați intelectual? Fără ajutorul lui Dumnezeu, orice om este o jucărie în mâna satanei care, fiind înger, are o minte mult mai subtilă decât acelui esteți dintre oameni. Și cum o să ceară ajutor de la Dumnezeu cei care sunt așa de încântați că pot dovedi, deși o fac doar lor înșiși? că nu este nevoie de existența lui Dumnezeu pentru existența acestui univers și a vieții. Drept exemplificare aduc cele întâmplate la un mai vechi congres al elitelor științifice mondiale, condus de celebru Waddington, cel care a condus grupul de savanți englezi, care în al doilea război mondial a imaginat strategia de apărare a teritoriului britanic, de rachetele germane V1 și V2. Când cineva a prezentat la acest congres o lucrare care spulbera orice întemeire a ipotezei evoluționiste, în lipsă de contraargumente, chiar Waddington a spus stupefiat că rezultatele obligă la acceptarea creației speciale, la care întreaga sală a strigat, culmea, cu Împreună cu autorul referatului? Nu! Un alt exemplu mai recent Și poate mai elogvent Este cazul marelui Genetician american Leontin, Care mai aduce încă Argumente în favoarea Provenienței omului Din maimuță Prin așa zisul om de Iava O fosilă Despre care cel care a lansat-o Chinuit de remușcări a mărturisit mai târziu pe patul de moarte că a fost un fals făcut de el, nu o realitate. Grigorie, pe mine m-ați convins că miezul problemei care stă ca ca în perete este teoria evoluționistă. Cred și eu că orice om fără prejudecăți înțelege și acceptă că fără această teorie care îl exclude pe Dumnezeu nu ar fi nicio controversă între știință și religie pentru că nu neagă teologia legitățile descoperite de știință. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această seară cu plăcere și altă dată. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la ora 19.30 doar la radiologus, Până atunci să aveți o inimă bună!